Як завжди, перші слова подяки адресую моєму агенту Сему Коупленду. «Дякую за те, що ти був найкращою людиною, до якої я могла звернутися за порадою, вислухати скарги, а іноді суворим чи добрим поліцейським. Усе почалося з того, що в червні 2016 року я запропонувала тобі ідею. Дівчина робить шкільний проєкт про давню справу про вбивство. І ось де ми зараз. Ціла трилогія – Саме так це можна назвати Але не було б навіть однієї книги Якби ти тоді не ризикнув І не сказав мені писати цю історію Тож дякую Хоча не будемо віддавати тобі всі заслуги Хоча впевнена ти б не проти їх отримати Далі хочу подякувати продавцям книжок Які роблять неймовірну роботу Допомагаючи книгам знаходити своїх читачів І продовжують це робити Незважаючи на всі випробування останнього року я безмежно вдячна вам за вашу невичерпну відданість книгам і читанню, за ту величезну роль, яку ви всі відіграли в успіху серії «Афетем». Дякую також блогерам, які присвячують стільки часу рецензіям і розповідям про книжки, які їм сподобалися. Я ніколи не зможу повністю подякувати за всю любов до серії «Афетем». І з нетерпінням чекаю на ваші враження від «Асоот Аздеат». Дякую всій команді електрик-манкі, які невтомно працюють, щоб перетворити мої Word-документи на справжні фізичні книги. Це спільна справа. Дякую Сарі Левісон за те, що так майстерно допомагала мені з цією величезною книгою і одразу зрозуміла, чого я насправді хотіла. Дякую Лінсі Хевен за всю вашу працю над цією серією з самого початку. Також дякую Люсі Кортні, Мелісі Гайдер і Сусілі Байбарс, за те, що допомогли довести рукопис до ладу. Дякую Лорі Берт та Дженін Спенсер. Це завжди магічний момент. Побачити макету перше, коли історія вперше починає виглядати як справжня книга. Дякую Тому Сандерсону за неймовірне оформлення обкладинки. Вона така темна і ідеально підходить для цього фіналу, і я не могла б побажати кращої. Сподіваюся, після цього ніхто вже не дивитиметься на клейку стрічку, так, як раніше. І, як завжди, окрема подяка, талановитій жас-бансал за все, що ти робиш. І за те, що ти справжній геній у маркетингу і соціальних мережах. Одна з моїх улюблених частин у виданні кожної книги – це спостерігати, як ти вміло створюєш навколо неї ажіотаж ще до виходу. Дякую також Кейт Дженнінгс, Олівії Карсон та Емі Добсон за вашу неймовірну працю, завдяки якій про книгу дізнаються. Дякую відділам продажів і прав за те, що ви допомагаєте цим книгам знаходити шлях у світ, особливо Інгрід Гілмор, Лорі Тейт, Лії Вудс і Броган Ф'юрі, і окрема подяка Прісциллі Коулман ще раз за чудову ілюстрацію і за те, що так правдиво оживила вбивцю Зетт у поліцейському фотороботі. Після всього, що сталося за останній рік, було б великою помилкою не висловити свою глибоку вдячність і захоплення всім працівникам НЕС. Ваше щоденне геройство і мужність під час пандемії COVID-19 часто змушували відчувати, що мій внесок у суспільство, вигадані історії про вигаданих людей, зовсім незначний. Але я хочу подякувати вам за натхнення, співчуття і турботу про всіх нас у цей жахливий рік. Ви справжні герої, а Національна служба охорони здоров'я – це неймовірний привілей, який ми маємо захищати будь-якою ціною. Дякую моїм друзям-письменникам, як завжди, за підтримку і допомогу орієнтуватися у складному світі видавництва, особливо під час виходу книг у період локдаунів, а ще за ігрові сесії в Zoom, які дозволяли мені хоч трохи втекти від квартири та дедлайнів, хоч і тимчасово. Дякую Фловер Гунц, що допомагали мені зберігати здоровий глуст на відстані під час пандемії. Теплотою згадую ті щотижневі вікторини. Не можу дочекатися, коли ми знову будемо грати разом у реальному житті цього року. Але без вікторин добре, дякую мамі і татові, як завжди, за незмінну підтримку і віру в мене тоді, коли в мене не вірив ніхто. Мабуть, ви завжди знали, що я стану письменницею ще з малечку, але окрема подяка за те, що ви прищепили мені любов до історій, дозволивши провести дитинство, сповнене книг, відеоігор, фільмів і телебачення. Жодна хвилина не була марною. І дякую, тату, за твої коментарі першого читача і за те, що ти так добре зрозумів цю книгу. А тобі, мамо, за те, що сказала татові, що тобі стало зле. Коли ти читала книгу, тоді я зрозуміла, що вона справді працює так, як я хотіла. Дякую сестрам Емі і Олівії за постійну підтримку, і за те, що показали мені, наскільки важливі сестри. Піп довелося знаходити своїх сестер, Кара, Наомі, на ТБК, а мені поталанило мати двох із самого початку. Впевнена, ваш вплив відчувається в кожному жарті чи суперечці між братами і сестрами, які я коли-небудь напишу, тож дякую вам за це. Моїй племінниці, Джорджу, який каже, що я його улюблена авторка, хоча йому ще як мінімум 10 років рано читати мої книги, Тобі найвищий бал, моїй новій племінниці Кейсі, за ту милість, яка допомагала мені триматися під час жахливого року дедлайнів, і за те, що ти справжня героїня, пандемійна дитина, а особливо племінниці Даніелі, яка вже майже доросла, щоб читати ці книги».